A doua epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Petru, capitolul 1, Simon Petru, slujitor și apostol al lui Isus Hristos, celor ce prin dreptatea Dumnezeului nostru și a Mântuitorului Isus Hristos au dobândit o credință de același preț cu a noastră, ar vouă și pacea să se înmulțească într-o lui Dumnezeu și a lui Isus, Domnul nostru. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit toate, cele ce sunt spre viață și spre bună cucernicie, făcându-ne să cunoaștem pe Cel ce ne-a chemat prin slava Sa și prin puterea Sa, prin care El ne-a răzit mari și prețioase făgăduințe, ca prin ele să vă faceți părtași dumnezeieștii firi, scăpând de stricăciunea poftecile din lume. Pentru aceasta, puneți și din partea voastră toată... Sârguința și adăugați la credința voastră fapta bună, iar la fapta bună cunoștința, la cunoștință înfrânarea, la înfrânare răbdarea, la răbdare evlavie ale evlavie iubirea frățească, iar la iubirea frățească dragostea. Căci dacă aceste lucruri sunt în voie și tot sporesc, ele nu vă vor lăsa nici trândav, nici fără roade în cunoașterea Domnului nostru Isus Hristos iar cel ce nu are acestea este slab văzător și orb și a uitat de curățirea păcatelor lui de demult. Pentru aceea, fraților, siliți-vă cu atât mai vârtios să faceți temenică chemarea și alegerea voastră, căci făcând acestea nu veți greși niciodată, că așa vi se va da cu bogăție intrarea în veșnică împărăția Domnului nostru și Mântuitorului Isus Hristos, Drept aceea vă voi aminti pururea de acestea, cu toate că le știți și sunteți întăriți într-adevărul în care stați. s cotesc, dar că este drept cât vreme sunt în acest cort să vă țin treși prin aducerea aminte, fiindcă știu că de grabă voi lepăda cortul acesta, precum i-a arătat Domnul nostru Iisus Hristos. Dar mă voi stilii ca și după plecarea mea să vă amintiți necontenit de acestea, pentru că noi v-am adus la cunoștință puterea Domnului nostru Iisus Hristos și venirea Lui, nu luându-ne după pasme meșteșugite, ci fiindcă am văzut slava Lui cu ochii noștri, căci El a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste și slavă atunci când din înălțimea slavei un glas ca acesta a venit către El, acesta este Fiul meu cel iubit pentru care am binevoit. Și acest glas noi l-am auzit pogurându se din cer, pe când eram cu Domnul în muntele cel sfânt, și avem cuvântul prorocesc mai întărit, la care faceți luând aminte ca la o făclie ce strălucește în loc întunecos, până când va străluci ziua și fărul va răsări în inimile voastre, aceasta știind mai dinainte că nicio prorocie a scripturii nu se tărcuiește după socotința fiecăruia, pentru că niciodată prorocia nu s-a făcut din voia omului, ci oamenii, cei sfinți ai lui Dumnezeu au grăit, curtați fiind de Duhul Sfânt.